Всім привіт! Мене звати Галя, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хотіла поговорити із вами про книгу Марія Уласа Самчука. Я сьогодні слухала її в аудіоверсії, і в мене виникло дуже багато думок під час прослуховування. Я спочатку хотіла записати це все і опублікувати на своїй Facebook-сторінці, але потім вирішила, що начитати на диктофон і залити це все на YouTube буде. Можливо, трохи простіше, ну і просто я давно вже не робила відео, мені захотілося подивитися, що я ще не забула, як це все робити. Так от, ця книга це є історія одної жінки. І, хоча загалом, вона позиціонується як розповідь про розкуркулення та голодомор 30-х років на Україні, але автор підходить до цієї теми. Дуже так здалека, бо насправді він розповідає про цю Марію від її народження до самої смерті. І помирає вона досить, це буде, буде трошки спойлерів попередження. Помирає вона вже в похилому віці, вже в неї там і внуки були і. Але ми за нею слідкуємо буквально з перших днів її життя, з самого її народження. І от перша думка, яка така в мене виникла, що взагалі стереотипна українська класична література це є ниття і як все погано, все пропало, ми найбідніші, всі нас обділяють і сльози, плач, розпач і, і падаєш Колінами на землі, об'єш себе у груди і видираєш волосся з голови. Отаке враження дуже часто буває. І у мене виникало, коли я намагалася раніше читати твори української літератури. Але от сьогодні я почала слухати цю аудіокнигу. І от слухала я її вже вдруге. Тобто ну, перший раз я читала кілька років тому. І трошки так призабула сюжет, тому можна сказати, що сьогодні я цю книгу прослухала з новими враженнями. І я зрозуміла, що це все-все-таки від нашого власного сприйняття залежить, як ми ту книгу сприймаємо, тому що є багато трагічних і дуже важких книжок в літературі будь-якого народу. І трагічна історія будь-якого народу буде. Але от наше, власне, сприйняття в результаті покаже, чи ми себе ставимо жертвою і пожалійте нас, дивіться, як це все несправедливо, бухуху, чи ми покажемо себе сильним народом, який вистояв багато бід, і багато горя і все одно продовжуємо боротися. Взагалі ця проблема – як це називається? Синдрому жертви вона зараз дуже актуальна. Я тут трошки думкою заблукаю в інший бік. Але зараз цей синдром жертви він дуже поширений і культивується на заході з оцим diversity і «опрешн» і так далі, що «майноритіс» ми маємо підтримувати меншини, вони такі бідні, нещасні, боремося з патріархією, патріархатом, всіх бідолашних захистимо. І можна багато говорити про психологію, чому люди так роблять, це буде тема на наступний раз. Але коли я сьогодні слухала Уласа Самчука, ти я зрозуміла, що цю книгу можна сприймати як Ой, бідні мене щасні, яка, яка важка доля в нашого народу, а можна сприймати це як наповнений екшену, дуже драматичний, трагічний, але тим не менше цікавий твір, де багато всього відбувається і в житті цієї жінки і особливо наприкінці там аж такий трішки я не знаю, чи це можна назвати трилером але деякі моменти не так прийняли до глибини душі так, <кій> так що я вирішила, що тепер не буду сприймати українську класичну літературу позиції літератури нитіків. І, сподіваюся, таким чином я буду отримувати від неї набагато більше задоволення. І от, поки я слухала цю книжку, я паралельно твітала про свої враження. І я про це писала на сторінці Фейсбук. Зав'язалася в мене розмова з одним американцем, який вчить українську мову і читає відповідно нашу літературу. І йому вона подобається. <кій> і я собі так подумала «Окей, супер, мені подобається Марія Уласа Самчука Я хочу її порадити своїм друзям-іноземцям Де мені знайти цю книжку в англійському перекладі Щоб вони могли собі її завантажити, чи купити і також прочитати Я пішла шукати і я знайшла, що цю книжку справді переклали і опублікували в 2012 році. Я не скажу, хто саме, я не пам'ятаю і не можу зараз загуглити, це буде. Хоча, в принципі, якщо ви не будете проти трошки довгих пауз, але, в принципі, в мене завжди такі відео. Я їх не редагую. Так що вам доводиться слухати всі мої М і А. Все зайве, що я наговорю, поки вам розповідаю про те, що, про, про що хочу розповісти. Е, так, окей. Е, language Lanterns Publications. Ви цю книгу в 2011 році. Тобто, в англійському перекладі книга існує. Окей, добре. Де її купити? Я подивилася на Амазоні. Нічого нема. На Амазоні там взагалі не шукайте української літератури, бо ви тільки розчаруєтеся. Навіть якщо ви там щось знайдете, то там будуть такі ціни захмарні, що це ніби книги тільки для колекціонерів, тому можу вас так одразу попередити. Це е, нема сенсу таким займатися, на жаль, наразі. От, я трошки більше почитала е, про цих видавців і з'ясувалося, що це є діаспора, канадська діаспора. І сам Олас Самчук, як написано на Вікіпедії, він помер у Торонто. Детально його біографії я не читала, але можна собі так логічно подумати, що він наприкінці життя виїхав, жив у діаспорі, і відповідно тому канадська діаспора вирішила врешті його твори перекласти і опублікувати. Ну от, далі я на сайті читаю, чи можна цю книгу якимось чином купити. І що з'ясувалося? Вони цю книгу опублікувати, опублікували, але роздарували її по університетах. І не просто університетах, а чомусь українських. І там навіть є список університетів України, куди вони ту книжку порозсилали по всяким там філологіях, напевне, Ін'яз чи щось таке. І це мене настільки здивувало. Ну, бо навіщо таке робити? Англійська філологія, мені здається, і їхнє призначення – вивчати філологію країн англомовних, а не в, в англійському перекладі вчити свою власну літературу. Вона якось трошки в мене викликає когнітивний диснанс. І як це так, якщо ви любите своїх літераторів своїх прозаїків, там, петів і так далі, хочете їх підтримати, там, промоушен їм зробити, то чому би не видати такі книжки е, у якомусь такому виданні бюджетному, е, кишеньковому, чи якому, щоб звичайні люди могли це прочитати, е, щоб будь-хто міг зайти на Amazon, замовити собі паперову, там, чи електронну книгу, і взнати, яка це є українська література. Взагалі, щоразу, коли я намагаюся знайти українську літературу англійською мовою, то, по-перше, як я вже казала, я нічого не можу знайти, а якщо їй вдається щось знайти, то це є перекладеною і діаспорою самі своє для своїх, щоб потішитися поплескати себе по плечі і сказати, які ми молодці і ні з ким навіть не поділитися цим здобутком і мені дуже шкода, що так є тому що наша література все-таки хороша, яке б не було упередження до неї, а упередження чому тому що ми її трошечки неправильно з неправильним підходом читаємо, про що я вже говорила на початку цього подкасту по-друге, тому що ми недостатньо її обговорюємо е, як книжки, не як якісь там мученики, е, книги-мученики, е, які там розіп'яті, розіп'ята Україна, розіп'яті наші літератори, прозаїки, історичні якісь там персоналії, а як звичайні, були такі люди, сталися такі події, ось про це написали, давайте поговоримо. Ми ставимо це все на п'єдестал, і мені здається, що це дуже погано, тому що от те, що стоїть на п'єдесталі, його ніби і, і не можна, воно ну, ніби має якийсь такий ауру довкола себе божественності і непомильності і критикувати, значить, теж таке не можна. А який сенс тоді взагалі цієї літератури, щоб її читати і нею насолоджуватися і ділитися, якщо навіть її не можна проаналізувати і покритикувати з точки зору звичайного приземленого читача. Навіщо о, весь цей пафос? Кому він потрібен і яку він користь приносить. Цього я не можу зрозуміти. Так от. І в результаті я дійшла до такої думки, що було б непогано написати о цій діаспорі, о цьому видавцю імейл і чесно сказати, я люблю українську літературу, от я її читала, я захотіла порадити своїм друзям, порадьте, що мені робите, і, можливо, ну, от сказати чи запитати, де можна купити, куди мені присилати всіх своїх друзів, і яких би я хотіла познайомити з українською класичною літературою. І мені би було дуже цікаво, чи я би, по-перше, взагалі отримала від них відповідь, і, по-друге, яка би була ця відповідь. От. І ось такі думки. Мені здається, що треба якось приземленіше власне ставитися до нашого на народу історичної нашої цієї спадщини. І можливо би тоді світ якось би по-інакшому нас сприймав. І не було би такого розпачу і покинутості, і приреченості постійної, і оцього... Ниття настільки дратівливого, яке насправді відвертає людей від всього українського. І таке враження, що ми тільки самі можемо у цьому варитися, і то тільки патріоти. Тому що якщо людина трішки не патріот, то аж раптом одразу зрадофіл і іде геть ти нам непотрібний. І знову починається оце якесь таке гоніння і перегинання палиці. От. і Багато-багато можна про це говорити. Але головне почати цей діалог, цю дискусію і критикувати. Бо який сенс із книг, якщо їх по-перше не читаєш, і, по-друге, не критикуєш. Будь-яку ідею треба критикувати, бо таким чином вона перевіряється на міцність. Таким чином перевіряється її ціна. А от просто казати, що воно цінне лише тому, що воно українське і воно наше, то, мені здається, таким чином ми самі це і знецінюємо. І... Окей, оце те, що я сьогодні е, маю на думці. Напишіть мені в коментарях, чи де там вам хочеться, е, де ви це побачите, чи на Фейсбуці, чи на Ютубі. Поділіться своїми думками на цю тему, чи ви зі мною погоджуєтесь, чи, може, не погоджуєтесь. Про це теж обов'язково напишіть, давайте подискутуємо, і е, якось будемо вести цікаві бесіди. І урізноманітлювати наше життя. Так. Добре, я вже починаю заговорюватися. Видно, що я дуже давно не записувала подкастів. Але я, напевне, не буду нічого тут редагувати і вирізати, і виправляти. Тому доведеться вам потерпіти. А якщо я буду робити наступні подкасти, то постарайся трошки... Ну, не те, що постараюся. Я буду тренуватися і у мене воно якось... Природньо буде виходити ліпше. Так що з мене. Якщо ви помітили, то у мене зараз на YouTube каналі всі відео приховані, зроблені приватними. Можливо, я колись поговорю на тему, чому я це все зробила. Чому я взагалі перестала відео на YouTube виставляти, у мене є на це свої. Причини, про які теж би хотілося поговорити і поділитися. Але головне, що я знову повернулася і не буду більше вам набридати. Дякую за те, що слухали. Гарного вам вечора. Па-па!